Imani yangu ni kwamba ugiambu paripote uri pondugu mpenzi musikrizaje wa radio isanganiro, Imetimia ni sasa 7 na dakika 21 na moja sa Afrika kati. Sasa 8 na, na 21 sa Afrika mashariki. Hu ukiwa ni ule moodawa tarifa habari katika ruwagiswahili kwanza ni mogu tasari waki. Makamu wakwanza walaisi wajamuhuli Anatolea wito makamishinari na, na na magavana Kufanya waweza vyo Ili wakabiliani na hali ya utumwa inaushudiwa inchini Na daraja linara unganisha mita ya, mu, ya muyewe na musigati Linara patika na tarafani musigati Liko katika hali ya hatali Kutokana na kuporomoka kwa daraja hilo Balozi wa malekani inchini ya pabulundi Anaomba uchaguzi wa mwaka uja wa 2020 Ufanyike katika nji ya hulu na haki BASA Enize Ledich liatamuka jana katika shambla shambla za kusherekea mnyaka miambili albaini na tatu inchi hiyo ikijinyakuria ushindi. Huko ugenini tutamulikia ni marekani ambapo marekani naendelea kutupiana na warama kumuladi huko ugenini tutamulikia ni marekani ambapo marekani na ungereza vinaendelea kurushiana maneno kufuatia mvutano wakidemokrasia unawendelea kati ya inchi hizo mbili. kunayo hayo bila shaka na mengineyo kwa mengi zaidi ambatana na mya tamati upande wa pili mitambo ya vema, vyema na B Serafina Kizimana karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa katika ukurasa ushirikiano, Janae Jumaine, Balozi wa Marekani nchini hapa Burundi, umesherekea miaka 243 inchi hiyo ikijinyakulia uhuru wake. Siku hiyo huwa ikisherekea kila mwaka tarehe 4 Julai. Katika hotuba rasmi iliyotolewa na Balozi wa nchini hapa Burundi, B.N.Z.L.D.K aliomba uchanguzi wa ujao wa 2020, uwepo huru haki ukiwashurisha ukiwa wadau wote wa siasa kiongozi huo alifahamisha kuwa inchi ya Marekani itaendelea kuboresha uhusiano na inchi ya Burundi kwa niaba yake Bernard Nhairaja musaidizi wa waziri wa mambo ya nje aliyewakilisha serikali katika sherehe hizo alibaini kuwa u -u. Alibaini kuwa inchi ya Burundi, itaendelea kutilia manane utawala wakidemokrasia, agitawolea wito inchi ya marekani, kuunga mukono muradi wa selekari wa maendeleo, wakutoka mwaka 1218 kuelekea 1227 e, pakizingatiwa uhuru wa inchi izo mbili. Katika ukula sawa kisiasa, makamu wa kwanza wa laisi wa Jamhuri, anatolea wito makamishinari wa polisi na magavana wote wa bulundi kufanya waezazo ili wakabiliane na hali, ya, na hali ya utumwa inaushuhudiwa inchini. Wito huo, Gastos Indimo ameutowai jumatanu hii katika walasha ili wa na shirika la kimataifa UN kupitia taasisi OEM inaowajibika ina kwa kupambana na hali ya, ut, ya utumwa duniani kote. Ebu tumusikilize Gastos die ik niet Les expériences, les résultats d'enquête Uchunguzi wote uliofanywa na wizara tofauti Unaonesha kuwa wafadhili wa burundi kwa ushirikiano na mashirika kiraia, Pamoja na wadau wote wanapashwa kueka nguvu kwa pamoja Ili kutokomeza mambo haya utumo Sote pamoja tunaitajika kusimama imara Na kuweza kupanga sheria ambazo zinaweza kutonyesha idadi ya watu walio Ili wafikisho kwa wale ambao naweza kuwasaidia Naweza kushkuru wizara ya haki za binada na mshukamano Ikishirikiana na viongozi tawala mkuwani pamoja na wainda usalama kwa jitiada zao kupiga vita mambo hao ya utumwa. Wanosa fili kwa kutumia njia za kiutumwa inafamika kuwa ni kutoka nchini kote. Polisi pekee hawezi kutokomeza mambo hao ya kiutumwa. Tuliwaona wengi wa kipiga kami mbele ya ofisi za mabalozi wa Burundi ulimwenguni hali ambayo hairidhishi. Ndiyo maana tunatolea wito magavana kutokomeza tabia hiwa kiutumwa. Gouverneur de faire tout pour arrêter ce frère. Huyu aliyokuwa kisikika ni makamo wa kwanza wa rais Gastos Indimo ambaye alikuwa na tafsiriwa na mwendetu Moize Misago. Kuna shuhudi wa uhaba wa vinywaji vya shirika Blarudy jichini hapa Bujumbura na nchini kati hususan kinywaji cha aina Aboke Boke pamoja na Amstel. Wamiliki wa mikahawa wanaeleza kuwa wanaeleza kuwa ni vigumu kwa sasa kupata vinywaji hivyo. Wa, walipokuwa wakivilangulia katika kiwanda Blarudy wanaeleza kutambua uhaba huo, wakieleza kwamba unasababishwa na Ndadi ya watumiaji wa vinyuaji hivyo inayo ongezeka siku bada nyingine. Lemida ishimie musemaji wa shilika Blarudi anaongezea kwamba wakuwa na shulikia ipasazo tatizo hilo. Akiwatuliza nyoyo watumiaji wa vinyuaji hivyo za shilika Blarudi ya kwamba siku zigazo vitapatikana kwa kiwango tosherevu. Na tukijielekeza wako mkuwani mbubanza ni kwamba wafugaji kutoka mkuwani mbubanza, waliopewa mifugo ya ina ya ngombe, mbuzi na ngulue kupitia shirika la afida, wanatolewa wito, wakuhifadi vema mifugo hiyo na kutoiuza watakazo, kaminafzo shuhudiwa katika badhi ya matalafa ya mkuwa huwa mbubanza. Mukuru genzi anayewusika na mazingila, na ufugaji mkuwani mbubanza, anaereza kuwa wafugaji walio uza mifugo hiyo kiolela, waliadibiwa kuringana na sheria, Nakiongezea kwamba kwa sasa wafugaji hao wanaendelea kulipa pesa walizo uza mifugo hiyo. Habari hii ni kwa mwji walipota wetu mkwani bubanza B-Space Caritas Kawanyana. Na tunapusalia mkwani bubanza ni kwamba daraja linaro daraja, unganisha mita muyewe na musigati. Linaro patikana tarafani musigati katika mkwani bubanza. Lilipolomoka kutokana na mvua nyingi zizo nyesha mwakajana alfumbiri kuminanane watu. Tumiaji wa dalaja hilo, wanabaini kuwa siku hizi, ni vigumu kupitia eneo hilo. Laia hao, wanaendelea kusema kuwa, pale walipokuwa wakitumia nauli ya elfu mtano, kwa sasa, wakitumia pikipiki, piki, kwa sasa, imeongezeka marapili. E, Jambo, sikondu imana na, na, na nafamisha kwa amba, kwa sasa, wanafanya wawezazo, kwa kutafuta pesa, sitakazo saidia, kukalabati dalaja hilo. Mengi zaidi, na lipoti ya ke vestine butoi ambaye anapika kambi huko mkoa ni Bubanza. Tuko kwenye daraja lililobomoka lilo kuwa linaunganisha mitaa ya Muyebe na Musigati na na tarafani Musigati hapo ni katika mkoa wa Bubanza. Kinachoonekana daraja hilo lilikuwa limejengwa kwa kutumiwa vyuma na Sehemu ya daraja hilo iliyoangukia andani ya mto Ujulika nao kama mwanda uko upande wa mta wa musigati. Badhi ya lai wakazi ya maeneo hayo wanasema kuwa daraja hilo lilibomoka kutokana na mvua nyingi ilionyesha mwaka jana. Siku hizi ikiwa ningumo kusafiri kwenye sehemu hiyo. Nikibato hiko mechaani, kwenye dikali bala bala. Nikatizo kubwa sana, kwani bala bala hii ilikuwa inarahisisha traffic kwenda mwewe kufika kwenye soko la mzinda lakini kwa sasa hata wale waliyo wanasafiri na pikipiki wakifika kwenye daraja hili ni lazima washuke ili wavuke kupitia ndani ya muto kwa machache mbalabara hii ni kama vile imeharibika Rahia hawa wanapata hasara kwaani maendeleo ya nazorota sana. Sasa hivi hakuna maendeleo katika talafa yetu. Kwa sababu siku hizi hatuezi kujiendeleza kwaani hatuendi tena katika mtaa wa muyewe kutafuta biashara. Hata na rahia wakazi wa mtaa wa muyewe wanabaini kuwa tatizo lililoko, Siku hizi nauri ya elfu tano kwa mtu anaisafiri na pikipiki imepanda mala mbili. Tumezunguza na kiongozi wa tarafa wa musigati. Anaifahamisha kwamba hata na tarafa yenyewe ilipata hasara kutokana na tatizo hilo. Kwani kiwangu cha ushuru kilicho kuwa kinaingia katika mfuko wa tarafa kimepungua sana. Anaendelea kusema utafiti ulio fanyika ni kwamba ili daraja hilo likarabatiwe kabisa, kuna itajika zaidi ya milioni miyaine, hela ambayo tarafa haiwezi kupata. Kiongozi huo, buwana jambos kondu wimana, anatoa wito kwa wafadhiri waweki mkono wao, ili daraja hilo likarabatiwe. Kuna daraja lingine ambalo liko katika eneo kitongoji Kayange katika mta wa musigati ambalo liko karibu na daraja hilo la Manda. Kinachoonekana ni kwamba linahitaji kukaribatiwa kwa vile nalenyewe liko hatarini. Shukrani Investine Butoi kwa ripoti yako na muda kidogo tunakuya kuzungumzia habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Marikani na Uingereza vinaendelea kurushiana maneno kufuatia mfutano wakidemokrasia unawendelea katia inchi hizimbiri kwa siku tatu sasa hali ambayo inaendelea kuzua sito fahamu Makubaliano ya kuunda kwa tasisi za mpito inchini sudani yalipatikana kwa shinikizo la kimataifa Makubaliano hayo katia ongozi wa kijeshi na mungano wa kilaia yalipatikana munamu julai 5 mwaka huu Mengzaidi nalipoti na tarifa za kimataifa taifa na mwenzetu DJ Nyonzima. Makubaliano ya kuundwa kwa taasisi za mpito nchini Sudan yalipatikana kwa shinikizo la kimataifa. Makubaliano hayo kati ya uongozi wa kijeshi na muungano wa kiraia yalipatikana Julai 5 mwaka huo. Makubaliano hayo yanatoa ushirikiano na kugawana madaraka kwenye uongozi wa nchi kwa muda wa ya miaka 3 kulingana na uchunguzi wa shirika la habari la Associated Press shinikizo la kidiplomasia na mikutano ya siri vilifanikisha makubaliano hayo kati ya uongozi wa kijeshi na mungano wa kiraia kwa miezi kadhaa sudani iliendelea kukumbwa na maandamano yasiyokoma huku watu kadhaa wakipoteza maisha katika makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama na ulinzi kwa mjibu wa Associated Press shinikizo kubwa lilitoka upande wa Washington kutokana na utetezi wa Donald Booth kama mjumbe maarufu wa Marekani kwa Sudan Juni tarehe 12 Marekani iliweka kwanza shinikizo kwa washirika wao wenyewe Saudi Arabia mmoja wa falme za Kiarabu na Misri Nchi hizi tatu ni washirika wakuu wa uongozi wa kijeshi nchini Sudan na kwa upande wa Ulaya na Marekani Marekani na Uingereza vimeendelea kurushiana maneno kufuatia mvutano wa kidiplomasia unaoendelea kati ya nchi hizi mbili kwa siku 3 sasa hali ambayo inaendelea kuzua sintofahamu Siku moja baada ya raisi wa marekani Donald Trump kumshambulia na kumuita mjinga waziri wa uingereza Theresa May na balozi wake mjini Washington, waziri wa mashaurianu ya kigeni wa uingereza Jeremiah Hunt, amekuja juu na kusema Donald Trump amekusia heshima waziri wa uingereza. Kulingana na barua zilizovuia balozi wa Uingereza nchini Marekani Kim Darash aliweleza utawala wa Donald Trump kama usiofa Sir Kim anawakilisha maliki ya Uingereza na Serikali ya Uingereza nchini Marekani katika barua pepe zilizofichuli wa siku ya jumapili Sir Kim aliutaja utawala wa Rais Trump kama usiofanya kazi na usiojelewa. Wakati huo bimei alisema kuwa ana imani na sekim lakini hakubaliani nae kwa meninu hayo. Baada ya kukasirishwa na hatuwe ya Theresa May kumunga mkono balozi huo, Raisi Trump alimshitumu bimei na kuanza kusema vile alivyo alivyoshindua kusimamia Brexit. Mfutano huo naendelea kuzua sitofahamu kati ya nchi hizimbiri. Mapema siku ya jumanne bwana Trump alituma ujumbe wa Twitter kisema balozi wa wingereza ambaya meletu hapa marekani sio mtu tunayemshabikia. Ni mtu mjinga sana Awali serikali ya Uingereza iditaja ufichuzi huo kama bahatimbaya na imeanza uchunguzi rasmi Huku ikisema kuwa uingereza na marekani bado zina uhusiano maalum na wakudumu. Shukrani Didie Nyonzi maa kwa tarifa hizo za kima taifa. Na katika ukulasa wa michezo ni kuamba, mitanangi alabo finali ya michuano ya kombe la Afrika, itaanza lasmi jioni hii, inchini misli. Majila saa kuminambili, simba watelanga timu ya taifa ya Senegal, itachuana na reze, na rezekiele timu ya taifa ya Bene katika mchuoano katika michuano ya dulo ya nane, Senegal iliyondoa Uganda Cranes timu ya taifa ya, ya Uganda iko ikichalaza mabao moja bila wakati ambapo timu ya mbene ilifurusha Morocco kwa mikwaju ya penalty baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja mchuoano mwingine unatarajiwa mnamo saata tatu za usiku ambapo bafana bafana timu ya taifa ya Afrika Kusini itashuka dimbani kuchuana na Super Eagles timu ya taifa ya Nigeria Nigeria ili ito wa Cameroon katika dule ya nane kwa magoni matatu kwa mawiri, wakati ambapo Afrika kusini ili, ili ilaza inchi andalizi misuri kwa bao moja bila. Ni hadi hapa ndugu wapenzi wa skrizaji wa rido isanganilo, sinabudia kutamatisha tarifa hii ila kabla kukuwaga hapa tena mokutasari waki. Makamu wa kwanza wala isiwa jamuholi, ana toleya wito maak missionari, na wapoli, na wapolisi pamoja na magavana, kufanya oizazo wa ili wakabiliani na hali ya utawala inaushudi wa inchiini. Natajala de naru ngani chami tamu na musigati, de naru tarafani musigati, katika mkuu Banza imepomoka na kuzorotesha miladi ya maendeleo. Balozi wa marekani inchi ya pabulundi, anaomba uchaguzi wa mwaka ujawa shilini shilini, ufanyike katika njia hulu na haki bi bi Elisele Dich alitamka hayo katika shamla shamla za kusherekea miaka 243 inchi hiyo ikijinyakulia uhuru na uko ugenini mmesikia kwamba mvutano baina ya Marekani na uingeleza unaendelea kub, kudililika baina ya nchi hizo hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio wa Sanganilo sina budi ya kumalisha taarifa hii shukrani zangu za dhati ziwafike nyinyi nyote mlioungana nami Nimushukuru pia bi Serafina Kizimana aliyeniwezesha hii sauti ifikie pale ulipo nimu Mkulu pia emetu semi ambaye alikuwa kwenye kamela kwa njini amba muna kwenye mitandao. Langu jina ni jama rivia nengenda kuma na dukutane hapu saa kumi na mmoja kamili kwa erini. <mulia>